Az áruló. A holcserló fenyegetően bukkant fel a felhőfoszlányok mögül. Olyan volt, mint egy szimbólum az égen, mely az iszlám hatalmát hirdeti. A homok halkan zizegett a körül zárt erőt körül, a szél szárnyaira kapta a hamut, és elhintette a falakon. Mármónak, aki düklós örmesterrel együtt meghúzódott az őrtoron sötétjében, úgy tűnt, mintha óriási szellemkezek suhognának a végtelenbe vesző sivatag felett. Festménynek talán unalmas lett volna az éjszaka hangulata a fehér erőt körül, de a valóságban nem volt az. Komor és baljóslatú csend nehezedett a sivatagra. A kapu előtt feltűzött szuronnyal sétált egy őrszem, míg egy másik és harmadik a kapu két oldalán álltak. Már elmúlt évfél, amikor halknes hallatszott, ami nem került el düklos örmester figyelmét. Szorosan a falhoz lapulva néhány ember igyekezett a kapu felé. A hold sarló éppen ismét kibukkant a felhők mögül, és megvilágította sápat fényével a lopakodó férfiakat. – Az őrséget akarják megtámadni, suttogta Düklós, és már is keményen megragadta a gépfegyvert, és csövét az udvarra irányította. – Állj vagy lövök! hangzott az őrmester kemény felszólítása. A többség megállt, de a vezetőük kirántotta revolverét és tüzelt. A golyó már mellett suhant el vészezzizegéssel. Dükklos őrmester nem maradt adósa a válaszsal. A gépfegyver kattogni kezdett, és a golyók végig söpörték a szemközti falakat. A revolveres légionárius összecsuklott, és elterült a földön. Dükklos lesietett a toronyból, és Mármón követte az őrmestert. Időközben már erős őrség fogta körül a falhoz lapult embereket. Marmon lehajolt, hogy megvizsgálja azt a légionáriust, aki elesett a gépfegyver golyóktól találva. A holtfinnél megismerte Palmer őrmestert. Még lélegzett. – A kaput akartak nyitni? – kérdezte az orvos. A sebesült nehezen lélegzett. – Igen, nekem végem, van, de nem akarok így meghalni. Szörnyű bűnt követtem el. – A víz! – Beszéljen! – sürgette az orvos. – Én öntöttem sót a vízbe – suttogta Palmer. – És én végeztem az őrszemmel is, akit előzőleg megvesztegettem. – Én vagyok az oka mindennek, nem tudok így meghalni. Szörnyű az én bűnöm, ha tudnám, hogy megbocsájtanak. – Istennél a bocsánat, mondta az orvos Tompán. Én nem bocsájthatok meg azoknak az embereknek a nevében, akik két nap óta szomjaznak, és akikre a biztos halál vár. Az őrmester nagykinnal felkönyökölt. – Éppen erről akarok beszélni. Két hordó hordóvizet elrejtettem a pincében. A hordók most is ott vannak. – A pontos helyet akarom tudni – hajolt az orvos a haldokló fölé. – A pince melyik részében vannak a hordó? A homokzsákok között – suttogta az őrmester. – Az első vagy a második pincébe? – kérdezte az orvos. Nem kapott választ. Az áruló feje lehanyatlott és nem mozdult többé. – Mermon felegyenesedett. Arca komoly, de bizakodó volt, amint határozott léptekkel elindult a pince felé. Egy pillanatra eszébe ötlött, hogy a haldokló becsapta, de aztán elvetette magától ezt a gondolatot. Szíve hevesen dobogott, amikor lement a lépcsőn. A két hordó víz nem jelentette azt, hogy megmenekültek, de minden esetre két-három nappal meghosszabbította az életüket. Három-négy nap alatt pedig sok minden történhetik. A zsákok között csak ugyan megtalálta a két hordót. Felsihetett az udvarra, és összegyűjtötte a legénységet. A katonák nem tudták, hogy miről van szó, és csak akkor derültek fel, amikor Düklos őrmester parancsot adott nekik, hogy készítsék ki a kulacsaikat. Harsány éjen hangzott fel, amikor a pincéből két markos legény kigurította az egyik hordót az udvarra. Mindenki csak néhány vizet kaphatott, de a váratlan segítség így is csodát tett. A légionáriusoknak egyszerre visszatért a harci kedvük. A kétségbeesés és szomorú óráit ismét bizakodás váltotta fel. Ha Ibrahim Mamúr ebben az órában rendelte volna el a rohamot, alig hanem olyan leckét kapott volna, hogy emberei életük végéig megemlegették volna. De a víz nem tartott sokáig, és éjszaka ismét erőt vett az embereken a letargia. A szomjúság és nélkülözés réme megint ott lebegett a fejük felett. Mármó azt hitte, hogy Palmer halálával a lázadás ugye végleg elintéződött de nem így történt. A sötétben elsuttogott szavakban a rémület bujkált. Az éjszaka rossz tanácsadó volt, a gyávába riadtan dukták össze a fejüket, és az eljövendő eseményeket tárgyalták. Düklós őrmester komor járkált a melvéden, és megjelenésére elnémultak a suttogók. Mermó az őrtoronban vírasztott, és a keze a Maxim gép pihent. A sivatag néma volt és sötét. Nem hallatszott a legkisebb nes sem, és mégis mindenki tudta, hogy a homokdűnék mögött ugrásra készen áll az ellenség. Hajnalodott, amikor Ibrahim Mamúr kilépett sátrából és végignézett az alvó táboron. Megelégedetten szemlélte a rengeteg embert, a megszámlálhatatlan tevéket és lovakat. Büszke volt a hadseregére, melyet ő szoktatott a katonás fegyelemhez. Az őrszemek mozdulatlanul álltak kijelölt helyükön, és figyelték az erődöt. A sivatag felé nem álltak őrszemek, erről az oldalról nem számítottak támadásra. Annál nagyobb volt a sejk megdöbbenése, amikor a sivatag felől éres trombita szó hallatszott. A tábor felriadt. Mi a… mi történt? – hallatszott minden oldalról. Az izgalom erőt vett mindenkin. Senki sem sejtette, hogy mi történt. Ibrahim Mamúr azonnal járőröket küldött ki a hang irányába. Maga a seik egy hatalmas homokhegyre mászott fel néhány emberével, hogy onnan terepszemlét tarthasson. Amit látott, az ugyancsak megdöbbentette. A sivatagban apró pontok mozogtak, és a napfény parányi ágyuk csövény pillant meg. A messzeségből játékszereknek látszottak, de Ibrahim Mamúrt mégis megremegtette a látvány. A járőrök lélekszakadva tértek vissza. Demará érkezett meg az ágyukkal, jelentették. A sejk nem tudta mire vélni a dolgot. Megparancsoltam Demarának, hogy maradjon a városban, mondta rekedten. Majd én megnézem, hogy mi történt, ajánlkozott Abu Hamara, és már is a lovára pattant. Ló és lovas a porfelhőbe burkolva tűntek el a sejk személyi jelöl.